Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'amalina ma'yahdihillahu falamudillalah wa ma'idlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi'iksanin ila yawmiddin wa sallam tasliman kathira amma ba'ad Segala muci bagi Allah, wa rahmatullahi wa aku bersaksi puasanya Tidak ada sesembahan yang berani sembah dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi puasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Assalamualaikum semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jemaah umrah, para pengunjung Masjid Nabawi dan juga para mukminin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Kita akan melanjutkan pembahasan tentang dan akidah dan akidah muslimin yang dikarang oleh Syekh firman Allah SWT tentang iblis yaitu fa bi'izzatika la'uhiyannahu ajma'in. Kita lanjutkan masih tentang penyebutan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal berkata al-muallif rahimahullah di dalam kitab al-aqidah al-wasithiyah, wakaulihi tabarakasmu rabbi ziljarani walikram, wakaulihi waabduhu waasqadir liibadatih halta'lamulahu samiyyah, ولم يكن له قفوا أحد فلا تجعلوا لله dan wa antum ta'lamun Dalam firman Allah kata beliau Tabarak yang berbarakah ismu rabbikal jalali wal ikram. Nama Rabbu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wa qaulihi itu juga firmannya yang artinya kagandalah engkau menyembah Dia dan bersabar di dalam beribadah kepadanya tahukah engkau sesuatu yang sebanding dengan Allah Azza wa Jal dan Allah berfirman yang artinya dan dia tidak memiliki sekutu dan Allah mengatakan yang artinya maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahui Ayat yang pertama adalah firman Allah Tabaraka semu rabbika Dil jalani wal ikram Dan Tabarak Tabarak diambil dari Kata al-barakah Dan maksud dari barakah adalah Ziyadatul khair Wadawamu Tambahan kebaikan Dan juga langgengnya kebaikan tersebut Tabarak. Ismu Rubik nama Allah adalah tabarok, yaitu penuh dengan kebaikan dan langgeng kebaikan tersebut. Tabarok Ismu Rubik dil Jalal wal Ikram yang memiliki al Jalal. Dil Jalal artinya adalah Sahibu al Adama yang memiliki keagungan, yang memiliki kebesaran, wal Ikram dan juga memiliki pembelian. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah SWT menyebutkan bahasanya, di antara sifat Allah adalah memiliki al-jalal. Dan maksud dari al-jalal adalah al-allamah, yaitu kebesaran. Lekir itu seorang Muslim menetapkan bahasanya di antara sifat Allah adalah memiliki al-jalal, yang maknanya adalah kebesaran. Demikian pula, al-ikram, Allah SWT memiliki sifat al-ikram yang artinya adalah muliaan. Ada yang memaknai, mengartikan bahasanya Allah adalah adul ikram, maksudnya adalah Allah ahlul ayyukram. Allah SWT berhak untuk dihormati. Allah SWT berhak untuk dimuliakan. Karena Allah SWT memiliki nama-nama yang khusnah dan memiliki sifat-sifat yang mulia. Sehingga Allah SWT adul ikram, ada yang memaknai maksudnya adalah yang berat untuk dimuliakan dan diagungkan. dan ada yang mengatakan bahasanya maknanya Allah memiliki pemuliaan, bahasanya Allah yukrimu ibadahu al Allah memuliakan hamba-hambanya yang beriman dimuliakan mereka dengan hidayah dimuliakan mereka dengan derajat yang tinggi dimuliakan mereka dengan pertolongan dari Allah SWT Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala adalah the ikram ada yang memaknai maksudnya adalah Allah memuliakan hamba-hambanya yang beriman dan dua makna ini benar. Jabarok adalah maknanya adalah yang bertambah kebaikannya dan langgan kebaikannya dan Allah mensifati namanya dengan Jabarok. Artinya nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah nama yang banyak membawa kebaikan. Dan kebaikan tersebut terus menerus ada dan langgar Allah SWT mensifati namanya Dengan tabarok Dan ini menunjukkan bahasanya nama Allah Adalah nama yang penuh dengan barokah, Penuh dengan kebaikan Orang yang menghafal nama Allah Dan dia mengetahui maknanya Dan mengamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari Makna-makna dari Nama-nama Allah SWT, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak Dan kebaikan, di antara kebaikan-kebaikan tersebut Sebagaimana datang di dalam hadis Bahasanya, barang siapa yang ihsa Mengihsa nama-nama Allah Dan makna dari ihsa adalah menghapal Mengumpulkan nama-nama tersebut Kemudian menghafal nama-nama tersebut Berdoa dengan nama-nama tersebut dan mengamalkan isinya. Mengetahui bahasanya Allah adalah al-ghafur. Maha pengampun dia amalkan. Menjadi seorang mu'min yang tidak putus asa dari rahmat Allah Azza Wajalla. Mengetahui bahasanya Allah memiliki nama ar-Rahman ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maka dia menjadi orang yang beriman yang tidak putus asa dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ini namanya mengamalkan. Asmaul Husna orang yang demikian maka dijanjikan di dalam hadis akan masuk ke dalam surga Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman man ahshaha dakhala jannah sesungguhnya Allah memiliki 99 nama barang siapa yang mengifsha 99 nama tersebut maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga dan ini adalah bagian dari berkahnya nama Allah Swt. Orang yang mengiksanya, menghafalnya, kemudian dia mengetahui maknanya, mengamalkan isinya, berdoa dengannya maka Allah jadikan ini sebagai sebab, masuknya seseorang ke dalam ke dalam sorga. Belum kebaikan-kebaikan yang lain yang dia dapatkan selama di dunia. Ketika seseorang mengenal dan memahami nama-nama Allah Swt. Maka dia akan mendapatkan istiqamah di dalam kehidupannya, tenang di dalam kehidupannya. Ketika mengetahui bahasanya Allah Swt. Al-Wakil dan bahasanya Allah Swt. adalah maha penolong, maka dia bertawakal kepada Allah Azza Wajalla dan dia adalah ni'mah Wakil sebaik-baik dan yang menolong. Ketika mengetahui bahasanya Allah adalah Al-Hayy yang maha hidup, yang tidak Disertai dengan kematian Demikian pula tidak disertai dengan Tidur atau rasa ngantuk Maka dia tenang di dalam Kehidupan dia sehari-hari Karena dia merasa bertawakal Kepada dan yang bahasa hidup Yang sewaktu-waktu dia Meminta pertolongan kepadanya Maka Allah SWT akan memberikan Pertolongan kepada orang tersebut Wata al-hayy hayyillani la yamuj Nala'ku bertawakal kepada Zat yang bahagia yang tidak akan berigat. Ini adalah termasuk di antara berkah nama Allah swt. Ya, demikian pula termasuk di antara berkah nama Allah yang seseorang ketika menyebut nama Allah pada keadaan-keadaan tertentu maka Allah swt akan melindungi dia. Sebagaimana ketika seseorang akan keluar rumah maka dia mengatakan Bismillahi tawakkalu ala Allah. Istighfar itu bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan orang yang mengatakan zikir ini disebutkan di dalam hadis maka dia akan dijaga dan akan dicukupi, dijaga dari setan dan juga dijaga dari musibah dan seluruh kejelekan. Demikian pula dia akan dicukupi, yaitu dicukupi oleh Allah SWT. karena dia telah bertawakal dan di antaranya adalah karena dia menyebut nama Allah SWT. Ini adalah termasuk makna dari berkahnya nama Allah. Tabarakasmu rabbik dil jalali wal ikram. Sungguh telah berbarakah banyak kebaikannya. Nama Rabbmu yang memiliki keagungan dan juga pemulihan. Wa qawlihi dan juga firman Allah. Fa'budahu wastabir li'ibadatih. Haltaklahmu langsamnya, maka dalam kau beribadah kepadanya. Beribadahlah kepada Allah. Washtubir lih dan dalam kau bersabar. Washtubir, artinya adalah sungguh-sungguh bersabar. Lih ketika engkau dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita perintah yang pertama adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Artinya mengisahkan Allah di dalam ibadah. Fa'bud Allah, wa la ta'bud khair Allah. Sembahkan Allah dan beribadah kepada Allah. Dan janganlah engkau beribadah kepada selain Allah. Ini maklum dari fa'bud hu. engkau hanya menyembah kepada kepada Allah. Dan meninggalkan sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Ini perintah untuk bertawahid. Dan mengisahkan Allah di dalam Ibadah. Perintah yang kedua وَاسْتَوْبِرْ لِعِبَادَتِهِ Dalam bersabar Di dalam beribadah kepada Allah karena yang namanya ibadah Yang terkadang disana ada Al-Masyab Yang disana ada kesusahan, disana ada beratnya Seorang muslim diperintahkan untuk استَوْبِرْ Dalam nah, bersabar di dalam beribadah kepada Allah Demikian pula orang yang ingin Mengisahkan Allah di dalam ibadah maka di sana sering ada tantangan, sering ada gangguan, terutama dari orang-orang yang ingin menyekutukan Allah dengan selain Allah Azza wa jah. Ketika seorang Muslim ingin mengisahkan Allah di dalam ibadah, dan ingin istifahat, tidak mau menyerahkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah, dan juga menasihati orang lain supaya meninggalkan kesyirikan, dan supaya mentahitkan Allah di dalam ibadah, Maka sering dia mendapatkan gangguan. Dianggap dia adalah orang yang tidak mencintai orang-orang yang soleh, atau dianggap dia adalah orang yang tidak menghormati nenek moyang dan seterusnya. Padahal dia maksudnya adalah ingin menunaikan perintah Allah Swt, yaitu mengisahkan Allah di dalam di dalam ibadah. Tidak mau menyerahkan sedikitpun, secuil pun. Ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal Baik kepada seorang nabi Baik kepada seorang malaikat Maupun kepada orang-orang yang Yang soleh Karena mereka adalah selain Allah Azza wa Jal Dan ini juga butuh kesabaran Ya kita di dalam menegakkan tauhid, Menjaga tauhid kita dan menjauhi kesyirikan Perlu kesabaran Ya di sana ada cacian Di sana ada omongan yang tidak baik Bahkan terkadang Ya sampai gangguannya Kepada masalah fisik Allah mengatakan, li Dan aku bersabar, Yang di dalam beribadah kepada Allah. Di dalam mengisahkan, Ya Allah Azza wa Jal, Apakah kamu tahu, Selain Allah, Yang sebanding dengan Allah. Apakah kamu tahu, Ini adalah pertanyaan, Yang maknanya adalah pengingkaran. Kenapa kita disuruh menyembah kepada Allah? Dan mengapa kita diperintahkan untuk bersabar di dalam beribadah kepada Allah dan jangan sampai kita melenceng kemudian menyerahkan ibadah kepada selain Allah karena tidak ada yang sebanding dengan Allah. Allah mengatakan setelah memberitahkan kita beribadah hanya kepadanya dan memberitahkan kita untuk bersabar Allah mengatakan hal lahu samia? Apakah kamu tahu di sana ada sesuatu yang sebanding dengan Allah SWT? Bisa menciptakan, Bisa memberikan rezeki, Bisa mengatur alam semesta. Adakah yang seperti Allah? Ini adalah pertanyaan yang maknanya adalah pengingkaran. Artinya tidak ada yang serupa dengan dengan Allah. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam sifatnya, tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam darahnya, tidak ada yang serupa Allah dengan dengan di dalam afa'lnya, di dalam pekerjaan pekerjaannya. Hal <tuh> taklamul samia, apakah engkau tahu? Ada sesuatu yang sebanding dan serupa dengan Allah. Dan sekali lagi maknanya adalah pengingkaran berarti tidak ada di sana sesuatu yang serupa dengan Allah. Kalau demikian berarti jangan sampai seseorang memalingkan sebagian ibadahnya kepada selain selain Allah. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti hanya menyembah kepada Allah dan bersabar di dalam menyembah kepada Allah bagaimanapun keadaannya sampai kita meninggal meninggal dunia. Dan ini adalah ee uh, di antara sains yang bisa kita ambil yang namanya ibadah itu adalah sampai akhir. Ya, sampai akhir. Bukan seperti yang diyakini oleh sebagian yang mereka mengatakan keadaannya seseorang apabila sudah sampai derajat ma'rifah atau sampai derajat yakin, maka dalam keadaan demikian tidak lagi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau sudah merasa mengenal Allah berarti sudah dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat, berarti sudah tidak perlu beribadah kepada kepada Allah. Allah mengatakan: Wasmab beribadatihin. Jangan kau bersabar di dalam beribadah kepada Allah. Ini Allah ucapkan kepada NabiNya, kepada Rasulullah SAW. Dan siapa yang lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah SAW? Ya, yang sangat mengenal Allah sangat mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya tapi Allah mengatakan kepada nabinya, Nabi-Nya danlah kau bersabar dalam beribadah kepada Allah Anda bersabar sampai meninggal dunia jadi seseorang semakin dekat dengan Allah, justru semakin baik ibadahnya kepada Allah wa semakin dia menjalankan perintah Allah dan semakin dia menjauhi larangan larangan Allah, bukan seperti sebagian yang mengaku Dirinya dekat dengan Allah, kemudian meninggalkan perintah Allah. Datang perintah untuk sholat, dia tidak mengerjakan sholat. Datang bulan Ramadan, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dengan dalih, maksudnya dia adalah seorang wali. Di antara wali-wali Allah, sudah sampai derajat makrifat sehingga tidak perlu melakukan itu semua. Yang melakukan itu semua katanya, adalah orang yang masih syariat. Masih rendah tingkat-tingkatannya. Ini adalah termasuk talbis dari iblis ini adalah termasuk godaan setan dan usaha setan untuk menyesatkan manusia Nabi SAW yang sudah mencapai derajat yang tinggi di dalam ubudiyah Nabi Allah SWT wa taala kepada beliau untuk beribadahnya dia lah di dalam beribadah kepada Allah azza wajalla umminallahu laa ta'auna wa lam yakul dan tidak ada yang Sekufur dengan Allah. Jadi masa dengan sekufur di sini adalah sebanding. Dan ini adalah pengingkaran dari Allah SWT Ia ya, pengingkaran adanya seputu yang sebanding dengan Allah Azhar-Azhar. Allah SWT tidak ada seputu baginya. Tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam rububiyahnya. Demikian pula di dalam asma dan juga sifatnya. Oleh kerana itu, kalau demikian maka la yu'badu illallah kalau demikian kalau Allah tidak ada yang menyerupai di dalam rupiah dan tidak ada yang menyerupai Allah di dalam asma' dan dengan sifatnya berarti tidak boleh seseorang beribadah kecuali kepada Allah SWT tidak ada yang sebanding dengan Allah dan ini mengharuskan seorang Muslim untuk mengisankan ibadah hanya kepada Allah Kemudian Allah Maha Katakan: "Falah Tajallo Lillahi Andadan, wa Antum Talamun. Ta Maka janganlah engkau atau kalian menjadikan bagi Allah andadan sekutu-sekutu, wa Antum Talamun. Ta sedangkan kalian mengetahui. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Artinya menganggap di sana ada sesuatu yang serupa dan sebanding dengan Allah Azza Wajalla." Lalu disembah dan diserahkan ibadah kepada tersebut mengakui atau me meyakini bahasanya sebuah patung atau seseorang bisa menciptakan selain selain Allah Azza Wajalla atau meyakini bahasanya matahari bisa melakukan seperti apa yang Allah lakukan makanya adalah meyakini adanya robb yang memiliki ruby selain Allah Azza Wajalla. Tiada disembah, uh, disembah selain Allah. Allah mengatakan Tegal, فلا تجعلوا لله أنذاذ. Janganlah kalian Menjadikan kaki Allah sekutu-sekutu. Jadi -sekutu. yang disembah selain Allah. Wa antum taala sedangkan kalian mengetahui, mengetahui apa? Mengetahui bahasanya tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali kecuali Allah. Kalian sudah tahu. Yang Wan Tuntakalal Mu, ya. Sedangkan kalian sudah mengetahui, artinya mengetahui tidak ada yang melakukan itu semua kecuali kecuali Allah. Kalau kalian sudah tahu, maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah aja wajib. Ya dan sebelumnya ayat-ayat uh, ayat sebelumnya Allah mengatakan, Ya Ayuhan Nas, ya dan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya Allah mengatakan, Ya Ayuhan Nas. A'budu Rabbakum, Lādi khalaqum, walādin min qablikum lālakum tattakum. Wahai manusia, kata Allah. Ya Allah memanggil seluruh manusia. Wahai manusia, nallah kalian menyembah kepada Rabb kalian. A'budu Rabbakum. Nallah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Lādi khalaqum. Ya Allah menciptakan kalian. Sifatnya yang pertama, Rabb tersebut yang enggaknya kalian sembah, yang pertama dia adalah allazi falaqakum yang telah menciptakan kalian. Wal ladzina min qablikum telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi sifat yang pertama dan juga kedua, Rabb tersebut yang benar kita sembah adalah yang menciptakan diri kita dan juga menciptakan orang-orang sebelum sebelum kita. Kalau tidak menciptakan jangan disembah. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya, bagaimanapun kesatrianya, kalau dia tidak menciptakan kita, maka jangan disembah. Oh, Budi Robbukum, Al-Ladhi Kalaqukum, Walladhi Namikumlikum, Lagalakum Tattaqum. Kemudian Allah mengatakan Al-Ladhi Jālilakum Al-Ard Fi Raša, Wa Al-Samā' Bināa, Wa Anjala Min Bihi. Minat dan rawatir sekali yang dia telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Allah dijannah lakumul al arnahu firasa yang telah menjadikan bumi ini terhampar mendatar. Maka inilah yang berangguk disembah, yang tidak menjadikan bumi menjadi terhampar jangan disembah. Kemudian menjadikan langit wasama abinah menjadikan langit seperti bangunan, menjadikan langit seperti bangunan, yaitu bangunan yang kokoh. Dialah yang berhak untuk disembah. Wa anzala mina sama imaan dan dialah yang telah menurunkan air dari langit. Yang tidak menurunkan air dari langit maka jangan disembah. Wa anzala wa anzala mina sama imaan faafrujah bihi mina thamaratil isqalakum. Kemudian dialah yang telah mengeluarkan thamarat yang mengeluarkan rezeki dari bumi. Ya, mengeluarkan tanaman-tanaman, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi segala itu sebagai rezeki bagi kalian. Maka kemudian Allah mengatakan, "Falaa taj'alulillaahi andada wa antum ta'lamun." Ta Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian tahu, sedangkan kalian mengetahui bahasanya yang melakukan itu semua adalah Allah, yang menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian yang menjadikan bumi terhampar, menjadikan langit bangunan, yang menurunkan air dari langit, dan juga menumbuhkan tanaman-tanaman dari bumi. Kalian tahu bahasa yang melakukan itu semua adalah adalah Allah. Kalau kalian tahu, berarti jangan kalian yang jadikan di sana sesempat-sesempat selain Allah. Dan ini menunjukkan bahasanya, keyakinan kita terhadap berhubung biaya, Allah Azza Wajalla. Ini kita untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah. Jadi kalau sudah yakin, tidak ada yang mencipta selain Allah, dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah, maka jangan sampai kita menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraysh. Atau tepatnya orang-orang musyrikin Quraysh. Ada apa dengan mereka? Mereka dahulu meyakini bahwasanya Allah mencipta dan meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki dan meyakini bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Tetapi ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya ayyuhannas qul la ilaha illallah wahihmanusia katakanlah la ilaha illallah ya yang artinya tidak ada sesemang yang berat disebab kecuali Allah. Sembahlah hanya kepada Allah saja. Mereka sombong dan tidak mau mengisahkan Allah di dalam ibadah. Tahu bahasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Tetapi ketika disuruh hanya beribadah kepada Allah, mereka enggan. Tidak, Bob, tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Karena kalau sudah mengucapkan kalimat ini, berarti tidak boleh beribadah kepada selain. Selain Allah, Sementara mereka masih menyerangkan ibadahnya kepada Uzzat, kepada Al-Manah, kepada Hubal, kepada sesempat-sesempat yang lain. Dan Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahasanya orang-orang musyrikin dahulu yang mereka di dalam masalah rupiah, mereka juga meyakini bahasanya Allah yang mencipta, meyakini bahasanya Allah yang memberikan rezeki, dan meyakini bahasanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah swt mengabarkan dan Allah swt adalah asyidqul qaylin. Allah mengatakan: "Walain saltahum man khalqhum man khalqum layyaululillah. Walain saltahum man khalqa s- mawatil al- arqum layyaululillah." Dan seandainya aku bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan mereka? Nisan mereka akan mengatakan Allah. Dan di dalam ayat yang lain, seandainya aku bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan juga bumi? Layakulullah Nisan mereka mengatakan Allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan, oh yang menciptakan langit adalah Gubal. Yang menciptakan bumi adalah Al-Manah yang menciptakan kami adalah Uzzah. Tidak ada yang mengatakan demikian. Semuanya mengatakan Allah. Nisa mereka akan mengatakan Allah. Tidak ada di antara mereka yang menyelisih. Menunjukkan bahasa mereka meyakini bahasanya Allah yang telah menciptakan mereka, menciptakan langit dan juga bumi. Demikian pula di dalam firman Allah yang lain, Allah mengatakan, قُلْ مَنْ يَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ Ama yang mengusmamul abzal, wman yuhrujul hiy min al mith, wyuhrujul mith min al hiy, wman yubkirul amro, fasyaqqunul allah, fakul afala taktaqul. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka kaummu, mian yarzukum minas sama'iy wal arq. Siapa kah yang telah memberikan rezeki kepada kalian, baik dari langit maupun dari Bumi dari langit adalah hujan. Dari bumi Allah mengeluarkan tanam-tanaman, mengeluarkan bahan-bahan dan seterusnya. Allamayyarzukum minas samaiywalaf. Siapakah yang telah memberikan rezeki kepada kalian? Wahyakompu dari langit maupun dari bumi. Man mayarzuhum minas-samaa'i wal-ardh, man yamliku sam'a wal-absar. Siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan? Siapa yang memberikan kalian pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayt, wa man yukhrijul mayta minal hayy? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa man yudbirul amra? Dan siapakah yang mengatur seluruh usaha ini? Tanyakan kepada mereka apa yang mereka jawab. Fase yang penuh Allah. Masa yang mereka akan mengatakan Allah. Fakul afalatat takon. Kalau demikian, kalian mengakui fasa yang mencipta adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang mengatur alam semesta adalah Allah. Kenapa kalian masih menyembah kepada selain Allah? Fakul afalatat takon. Katakan kepada mereka Kenapa kalian tidak takut kepada Allah Masih menyekutukan Allah Di dalam ibadah Dan ini menunjukkan bahasanya keyakinan kita Keimanan kita Bahasanya Allah yang mencipta memberikan rezeki dan mengatur alam semesta Dan tidak ada yang melakukan itu semua Kecuali Allah Mengharuskan diri kita untuk Hanya menyerahkan diri Kepada Allah Azza Wajalla Dan Allah akan di dalam Al-Quran Zalikumullahu Rabbukum La ilaha illahu, khalikukulli syai'in, fa'buduh. Dhalikumullahu rabbukum, yang demikian adalah Rabb kalian. Dhalikumullahu rabbukum, yang demikian adalah Allah, Rabb kalian. La ilaha illahu, tidak ada sesama yang berat, sesama kecuali dia. Khalikukulli syai'in, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Fa'buduh, maka adalah keadaan penyembah hanya kepada dirinya keyakinan kita bahasanya Allah yang ishi, yang menciptakan segala sesuatu mengharuskan kita hanya beribadah kepada Allah Azza wa Demikian seorang yang beriman dan seorang muslim. Dia akan sebuah dengan keyakinannya. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraysh yang mereka mengaku, mengakui rubiha Allah Azza wa tetapi ketika disuruh mengisahkan di dalam ibadah mereka tidak mengisahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Innahum kanu idza qila la ilaha illallah yastakbirun wayaqulun a inna la dzaliku Sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy apabila dikatakan kepada mereka didakwai dan diajak untuk mengatakan la ilaha illallah yastakbirun mereka somo. Wahyu Tuhan, kemudian mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan? Ya Tuhan Tuhan kami lisha syairin majnun? Karena hanya karena tukang syair yang hilang. penghina Nabi saw. Ya tidak mau mengucapkan nah la ilaha illallah. Karena mereka tidak mau meninggalkan sesembahan sesembahan selain Allah azza Ya ada pun seorang Muslim, Maka seperti yang tadi kita sampaikan, dia konsumen dengan keyakinannya. Apabila sudah meyakini, buasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan juga mengatur alam semesta, maka abadan dia tidak akan menyerahkan ibadah kepada selain Allah swt. Apa pun yang terjadi, ya, kauib. Sehingga Allah matakaan: "Fala tajallillahi anda dan wa antum taklamun." Nah, kemudian selepasnya beliau menyebutkan firman Allah swt: "Wahmin al-nas." Meya takdiru minudun Allah anada, yuhibun hukum kahubillah. Nadi azhar manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, yuhibun hukum kahubillah. Yang mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut seperti mereka mencintai Allah. Di dalam ayat ini, itu dalam surat Al Baqarah juga Allah swt Menyebutkan bahawa di antara manusia, di antara manusia ada yang menjadikan sekutu bagi Allah, yaitu menyembah kepada selain Allah Azza Wajalla, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Dan inilah dimaksud dengan bercincikan, mengambil sekutu-sekutu, menjadikan di sana sekutu-sekutu bagi Allah. Apa yang mereka lakukan? Yuhidbu Nuhu khabulillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut seperti mereka mencintai Allah. Artinya mereka menyamakan cintanya, iaitu ya, cinta mereka kepada selain Allah disamakan dengan cintanya kepada kepada Allah. Berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam mahabbah. Mereka masih meyakini Allah yang memberikan rezeki, mengatur alam semesta dan juga menciptakan mereka. Tetapi ketika di dalam mahabbah, di dalam mencintai, dan ketika adalah bagian dari ibadah, mereka menjadikan cinta mereka kepada Allah sama dengan cintanya kepada kepada Allah. Dan ini adalah termasuk syirik. Adabul orang-orang yang beriman, maka cinta mereka adalah menjadi masa dengan cinta di sini adalah cinta ibadah, cinta yang merupakan ibadah tersebut hanya mereka serahkan kepada Allah azza wajalla. Yaitu cinta yang diiringi dengan tazallul cinta yang diiringi dengan merendahkan diri di hadapan Allah cinta yang diiringi dengan takzim pengagungan kepada Allah makanya adalah cinta ibadah cinta yang seperti ini orang-orang beriman, beriman hanya mereka serahkan cinta tersebut hanya kepada Allah dan tidak diserahkan kepada selain Allah azza wajalla ya wa minan nas may yattafidu min duni lillahi yukhblu lahum ka fil 'adadi antara manusia yang mereka menyebutkan Allah di antaranya ada di dalam masalah mahabbah yaitu mencintai sesandingan selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah azza wajalla ada orang-orang beriman maka mahabbah yang merupakan ibadah tersebut dia hanya serahkan kepada Allah azza wajalla dan tidak dia serahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala qul inna allah ma'takan Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan mengutus kepada kamu seorang rasul dari kalanganmu, dan aku akan memberikan dan katakanlah Alhamdulillah segala kepadanya kekuatan yang besar, dan aku akan memberikan yang besar, dan aku akan memberikan kepadanya dan aku akan memberikan kepadanya Fil mur di dalam kekuasaannya di dalam kerajaannya. Wallam ya kullahu walimmin alzul dan Allah tidak memiliki sesuatu yang Dia cintai karena butuh dengan sesuatu tersebut. Waqab biru takbirah dan dalam mengagungkan Dia dengan sebenar-benar takbir dengan sebenar-benar pengagungan. Wa kulil hamdulillah dan katakanlah alhamdulillah. Yang dimaksud dengan Alhamdu adalah segala puji. Ya karena Al di sini adalah lil-istighrab. Yang maknanya adalah mencakup semuanya. Segala jenis pujian. Katakanlah bahasanya segala puji hanyalah milik Allah. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah SWT dialah yang dipuji karena memiliki nama dan juga sifat. Dan Allah SWT dipuji karena Allah SWT yang telah memberikan seluruh kenikmatan. Allah yang telah memberikan seluruh nikmatan, dan Dialah Allah Swt yang memiliki nama-nama yang khusnah, dan Dialah yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Semua Allah dipuji. Dan kalau yang demikian kita tetapkan, maka ini mengharuskan kita konsekuensinya adalah kita menafikan dari Allah seluruh sifat yang tidak sempurna. Karena sifat kesempurnaan semuanya kita tetapkan bagi Allah. Adapun sifat yang tidak sempurna Dan sifat yang merupakan kebangan dan juga cacat Maka ini kita nafikan Dan kita ingkari dari Allah Azza wa Jal Wa qulilhamdulillah Alladhi lam yattaqid waladah Yang tidak menjadikan di sana anak Itu yang tidak memiliki anak Ini adalah bantahan bagi orang-orang musyrikin Yang mereka meyakini bahasanya malaikat adalah banatullah Malaikat adalah anak-anak wanita bagi Allah Azza Wajalla. Demikian pula bantuan bagi orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Dan juga bantuan bagi orang-orang Nasrani yang mengatakan bahasanya Al Masih itu Isa benua Maryam, adalah anak Allah. Allah katakan: "Lem yatafidulada." Allah S.W.T tidak mengambil di sana anak baik Uzair ataupun Isa ataupun. Malaikat dan semuanya Allah swt tidak mengambil anak. Walau lembi yakin walau dia, dia lah Allah swt yang tidak mengambil anak. Karena sesuatu yang mengambil anak, anaknya berarti dia memiliki keserupaan dengan orang tuanya. Padahal Allah swt tidak ada yang serupa dengan Allah. Leisah kami silsahi tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan lembi yider walau Bulad adalah hubuan akad. Dialah Allah Swt yang tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan dan tidak ada yang serupa dengan Allah Swt, "لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلُوكِ". Demikian pula Allah tidak memiliki syarik, tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya di dalam kerajaannya, kerajaan langit dan juga bumi yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Semuanya adalah kekuasaan Allah Allah yang telah menciptakan dan Allah yang yudabil Allah yang mengatur semuanya. Ya baik tenggelamnya, baik terbitnya, baik bergeraknya maupun diamnya maka tidak ada yang luput dari peraturan Allah azza wajall. Wa lam yakunna mushariqun fil muluk tidak ada yang membantu Allah di dalam mengurus kerajaannya. Karena Allah swt adalah Al-Ghani. Al-Qadir, Allah Swt yang Maha Kaya tidak butuh dengan yang lain dan Allah Swt Al-Qadir yang Maha Mampu untuk melakukan segala sesuatu kitalah yang butuh dengan Allah. Hadapan Allah Swt maka dia Al-Ghani, Al-Qadir, As-Samad. Allah Swt menciptakan kerajaan langit dan juga bumi dan Allah Swt tidak butuh dengan sekutu di dalam mengatur kerajaannya. Wallam ya kullahu syarikun fil mulk walam lam yakul lahu min ad-dull demikian pula Allah tidak memiliki wali min ad-dull yang Allah SWT mencintai wali tersebut min ad-dull kerana butuh dengan wali tersebut Allah SWT menjadikan di sana aulia orang-orang yang Allah cintai tetapi Allah mencintai mereka bukan kerana butuh dengan mereka atau memiliki hajat kepada kepada mereka bahkan mereka lah yang butuh kepada Allah Azza Wajalla. Adapun Allah mencintai wali-walinya maka Allah tidak yang mencintai wali-wali tersebut dan Allah tidak butuh dengan mereka. Merekalah yang butuh dengan Allah. Sebagaimana firman Allah Ya Ayuhan Nas Antumul Fakraru Ilallah Wallahu Wal hamid. Hamidu manusia, Kalian fukura kepada Allah. Kalian fakir kepada Allah. Bagaimanapun kayanya kalian. Bagaimanapun kalian memiliki segalanya di dunia ini. Maka kalian tetap sebagai fukura ila Allah. Kalian adalah tetap butuh kepada Allah SWT. Kekayaan yang kalian miliki tidak akan tetap. Kecuali Allah yang menjaganya. Pengawal yang kalian miliki tidak akan tetap. Kecuali Allah yang menjaganya. Berarti kalian masih tetap butuh dan fakir kepada Allah SWT antumun fukara ilallah wallahu huwal ghani hamid dan ialah Allah SWT yang al-ghani yang maha kaya tidak butuh dengan yang lain dan diantara nama Allah adalah al-qayyum Allah SWT adalah al-qayyum yang mandiri, yang tidak butuh dengan yang lain adapun hamba, adapun makhluk maka dia sangat butuh dengan Allah tidak mungkin yang setiap saat sekalipun kita lepas dari pertolongan dan juga kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan wa qaddirhu takbira dan dalam kau mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ini adalah perintah bagi kita semua untuk takbir iaitu mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan di antara pengagungan kepada Allah yang sebenar-benarnya adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah. Dan termasuk penghinaan kepada Allah Adalah seseorang Mengambil sesempat kepada Selain Allah Yang mengambil sesembahan selain Allah Ini adalah bentuk penghinaan Kepada Allah Azza wa Seakan-akan di sana ada Sesuatu yang serupa Dengan Allah di dalam kemampuannya Ya jadi bentuk takdir Yang paling tinggi adalah Seseorang mengisahkan Allah di dalam Ibadah. Ya kalau setiap hari Kita bertakbir yang setiap ketika kita sholat setelah sholat kita juga bertakbir maka adalah seorang muslim yang konsekuen dengan takbirnya ini ya dan diantara bentuk pengagungan kita kepada Allah adalah kita mengisahkan Allah di dalam ibadah ini adalah diantara bentuk takbir pengagungan kepada Allah jadi pengagungan bukan hanya dengan lisan saja bukan hanya dengan hati saja tetapi juga dengan amal perbuatan nah Kemudian Allah katakan yusabbihu lillahi ma fis samaa wa ma fil ard lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi lahul mulku wa lahul hamdu baginya kerajaan dan baginya dan baginyalah pujian wa huwa ala kulli syaiin qadir dan Dia Maha Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Di dalam ayat ini Allah Swt mengabarkan kepada kita bahasanya setiap yang ada di langit dan juga yang ada di bumi maka mereka bertasbih kepada Allah. Subhanallah, Al maafisa maawati wa maafilah. Bertasbih untuk Allah, maafisa maawati wa maafilah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Seluruh yang ada di langit dan juga yang ada di bumi mereka bertasbih melihat kebesaran Allah. Melihat keagungan Allah Azza wa Jalla mereka mengagungkan Allah dan mereka bertasbih. Ini maksud dengan tasbih adalah menyucikan Allah dari seluruh sifat kekurangan. Menyucikan Allah dari seluruh sifat cacat. Subhan bihamillah Artinya adalah menyucikan Allah, menafikan dari Allah seluruh sifat kekurangan. di antaranya adalah mengucapkan tasbih, menyucikan Allah dari sekutu, yang menyucikan Allah dari sekutu. Bahasanya Allah tidak memiliki tandingan, Allah tidak memiliki sekutu, Allah tidak memiliki sesuatu yang serupa dengannya. Insya Allah maafisa ma'waqib maafilau. Dan ini menunjukkan bahasanya segala sesuatu bertasbih untuk Allah tetapi tidak kita ketahui bagaimana tasbihnya sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu jadi tidak ada sesuatu kecuali betul dia yusabbihu bihamdi dia bertasbih dengan memuji Allah jadi bertasbih artinya adalah menafikan dari Allah seluruh sifat kekurangan bihamdihi dan dia iringi dengan memuji Allah yaitu mensifati Allah dengan seluruh sifat kesempurnaan tidak ada sesuatu kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah azawajal walakin <tosan> la tafkahuna tasbihahum akan tetapi kalian tidak memahami bagaimana mereka bertasbih ini harus kita yakini, bahasanya al-jamadat, yang ya, barang-barang yang mati, benda-benda mati mereka bertasbih untuk Allah Azza wa Jal. Tetapi kita tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasmik kepada kepada Allah Subhanahu SWT. Lahul mulhu walahul hamdu. Baginya lah seluruh kerajaan. Kerajaan langit dan juga kerajaan bumi adalah milah Allah. Tidak ada selain Allah yang memuasainya. Walahul hamdu demikian pula pujian. Ya hanyalah untuk Allah SWT. Wa Wahu ala kulli syaib qadir. Dan Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu dan ini adalah isbat di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah al-Qadir dan bahasanya Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah. Baik, satu ayat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Tabarakallazi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allazi lahu mulku samawati wal ard wa lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikan fil mulk wa khalaqa kulla syai'in yang artinya bertabarak, berbarakah zat yang telah menurunkan Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an ala abdihi kepada hambanya supaya dia menjadi memberi peringatan bagi seluruh alam yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan dia tidak menjadikan sekutu, dan dia tidak menjadikan anak, dan dia tidak memiliki sekutu di dalam kerajaannya, dan menciptakan segala sesuatu kemudian mentakdirkan dengan sebenar-benar takdir Allah mengatakan Jabarakalladhi Nazjalal Furqan Berbarokah seperti yang tadi kita sebutkan tabarok artinya adalah berbarokah yaitu yang banyak kebaikannya dan langgang kebaikannya banyak kebaikannya dan seluruh kebaikan di dunia dan juga di akhirat di bumi dan juga di langit ini semuanya adalah dari Allah Azza Wajalla tabarokaladdinazzaal alfurqan berbarokah dan yang telah menurunkan alfurqan ini menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah Tabarruq. Yang telah menurunkan Al-Furqan. Jadi dimaksud dengan Al-Furqan adalah Al-Quran. Dinamakan dengan Al-Furqan. Dan lainnya adalah Al-Furqan. Karena dia yufarrik bainal haqqi wal batin. Dia memisahkan antara yang benar dan juga yang batin. Bagaimana siapa yang samar bagi dirinya, mana yang salah. Dan juga mana yang benar. maka dalam dia kembali kepada Al-Qur'an, kerana disitulah dia akan tahu mana yang hak kalau itu sudah Allah ikrar, bila Allah tetapkan maka itu adalah yang benar tapi kalau itu diingkari oleh Allah dan dilarang, maka itu adalah salah Al-Qur'an adalah Al-Fuqa'an dia adalah pembeda antara yang hak dan juga yang batil antara yang salah dengan yang benar antara yang sesat dengan yang yang benar, karena siapa yang ingin Diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, maka adalah dia kembali kepada Al-Quran. Dan di antara kembali kepada Al-Quran adalah kembali kepada Hadis. Karena Hadis Nabi SAW di antara fungsinya adalah menerangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bisa sahabat yang mendapatkan jalan yang lurus sebagaimana yang dia minta di dalam solatnya, maka adalah dia kembali ia kepada Al-Quran dan juga Hadis Nabi SAW. Dan ini adalah pembeda antara yang harga yang batil dan memahami Al-Quran dan hadis tersebut dengan pemahaman generasi yang paling baik. Yang telah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya, yaitu generasi para sahabat r.a. Karena mereka lah orang yang paling paham tentang Al-Quran dan pemahaman mereka dikontrol oleh Allah SWT. Dan mereka langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Sehingga mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang paling baik. Tidak ada pemahaman yang lebih baik daripada pemahaman para Sahabat radhiyallahu anhu. Al-Abdhi yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Swt mensifati nabi-Nya dengan Al-Abdhiyah, yang disifati dengan hamba. Jadi ini adalah syarof, ini adalah kemuliaan bagi seseorang di sifatnya oleh Allah sebagai seorang hamba. Jadi seseorang, semakin dia menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan semakin dia mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah, maka Allah semakin mengangkat derajatnya. Semakin dia merendahkan dirinya di hadapan Allah, semakin dia butuh dan merasa dirinya butuh dengan Allah, maka semakin Allah tinggikan derajatnya. Di sini Allah SWT menguji Nabi Muhammad SAW, Iaitu dengan menyebutnya sebagai seorang hamba, dan ini adalah sebuah kehormatan, ia sebuah pemberian yang tidak terkira nikmatnya. Nuzul al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadira subayyadiah menjadi nadir, menjadi pemberi peringatan bagi seluruh lil'alamin. bagi seluruh alam. Dan ini menunjukkan bahasanya beliau saw diutus. Jadi turunkan kepada beliau Al-Quran dengan tujuan untuk memberikan peringatan dengan Al-Quran tersebut manusia yang memberikan peringatan kepada manusia dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah swt yang isinya adalah perintah isinya adalah larangan isinya adalah kabar-kabar yang harus kita benarkan lil alamin ad untuk seluruh alam ini menunjukkan puasannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia. Al-alamin di sini mencakup jin dan juga manusia. Bukan hanya manusia saja, bahkan termasuk jin. Ya, orang yang hidup dan diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, maka diharuskan dia untuk beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun dia. Ya baik orang-orang musyrik maupun orang-orang Ahlul Kitab yang mengaku bahwasanya mereka beriman dengan nabi sebelumnya kalau sudah diutus Nabi SAW, maka mereka harus beriman dengan Nabi SAW dan mengikuti agamanya. Demikian pula jin. apabila mereka mendengar kedatangan Rasulullah SAW dan diutusnya Rasulullah SAW maka diharuskan mereka untuk beriman dengan Nabi SAW. Ya, liya kuna lil'alaminanadira supaya dia menjadi Pemberi peringatan bagi seluruh alam. Ini menunjukkan bahasanya Nabi Alaihi Wasallam adalah utusan untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk kaum tertentu. Ya tidak seperti Nabi Musa yang hanya di, diutus kepada Bani Israel. Saleh yang hanya diutus kepada Samud. Hud yang hanya diutus kepada An. Nuh yang hanya diutus kepada kaumnya. Anakun Rasulullah Wasallam Maka diantara kekhususan beliau yang tidak diberikan kepada yang lain. Beliau diutus untuk seluruh manusia dalam sebuah hadis beliau mengatakan wahai itu ilahsi kefatan. Aku diutus untuk seluruh manusia semuanya, ya yang Arab maupun yang bukan Arab apabila mereka mendengar diutusnya Rasulullah SAW maka harus ya mentaati beliau dan mengikuti agama beliau. Alladillahu mulku sammawati wal aroo. Ya Zat tersebut yang telah menurunkan al furqan atau Al-Quran dialah yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi dan dia tidak menjadikan anak sebagaimana sudah kita sampaikan ayat yang lain. Walami aku laluh syarii mulk dan dia tidak memiliki sekutu di dalam kekuasaannya di dalam kerajaannya. Wohol apabila syeikh dan dia dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Fakat فَقَدْدَرَهُ تَقْدِيرًا dan menentukan takdir dengan sebenar-benarnya dan ini menunjukkan ya sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang mengenai mulia luasannya Allah Dialah yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi bumi dan juga seisinya adalah milik Allah adapun yang diberikan kepada kita maka itu adalah amanah yaitu adalah amanah yang hanya sementara di tangan kita dan kelaatan ditanya oleh yang memiliki Bagaimana kita menjalankan amanat tersebut? Apakah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sebagaimana mestinya yang Allah inginkan? Ataukah kita sia-siakan amanat tersebut? <Sessizuk> Al-lazillahu mulqus sama watimul ar' Dialah yang memiliki kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Dan dia tidak mengangkat anak. Dan dia dalam bantan seperti yang tadi kita sebutkan, bagi orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah memiliki Memiliki anak yang seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Syirik. Walam yakinlah syaitun firmul dan dia tidak memiliki sekutu yang di dalam kuasaannya. Karena Allah Swt adalah Alaihul Syaiqadir dan Allah adalah al yang maha kaya. Allah Swt tidak butuh dengan yang lain. Waholah fakul syait dan Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk bagi Allah Azza Wajalla. Siapapun dia. Dan ini merupakan dalil bahasanya Allah menciptakan kita dan juga menciptakan apa yang kita lakukan. Allah menciptakan kita dan dialah yang, yang, yang menciptakan amalan yang kita amalkan. Allah yang menciptakan kita dan dialah yang menciptakan uh, tingkah laku yang kita lakukan. Wakahapunlah Sheikh. Dan dia lah yang menciptakan segala sesuatu. Dengan adalah bantahan bagi sebagian golongan, yang mereka mengatakan bahasanya, amalan kita itu yang menciptakan diri kita sendiri. Amalan kita yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Bukan Allah yang menciptakan. Padahal Allah mengatakan, wa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Artinya Allah menciptakan kita dan juga menciptakan apa yang kita lakukan. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Allahu kalakku, wa malak Dan Allah menciptakan kalian dan juga apa yang kalian kerjakan. Ya Allah menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian amalkan. Apa yang kalian amalkan dengan takdir Allah dan juga dengan kalbu dengan penciptaan Allah Azza Wajalla. Jadi dalam sebuah hadis beliau sawalaah sawalatanya kata, Inna Allah kalbu, kulla wa wasanatah sesungguhnya Allah yang menciptakan sesuatu yang mencipta dan juga apa yang Dia lakukan Allah menciptakan sesuatu yang melakukan demikian pula amalan yang Dia lakukan pelakunya dan juga amalan yang Dia lakukan itu yang yang, yang menciptakan adalah Allah azza wajalla Inna Allah falikul kulli cani wal canatan Allah swt menciptakan semua pelaku dan juga apa yang Dia lakukan dan ini menunjukkan Bahasanya kita dan juga apa yang kita kerjakan, ini adalah dengan ciptaan dari Allah Azza wa Jal. Baik, itulah yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya-jawab -tanya -tanya seperti biasanya. Ditulis di kertas dan disampaikan ke depan. Untuk pertanyaan pertama, kami persilakan disampaikan dengan Lisa. Ustolat Tuhairun binanaw. Apakah dibaca pada adhan yang pertama atau adhan? Yang kedua, apa yang lebih kuat? As-salatu khayrun minaum ini dibaca pada adan yang kedua. Dibaca pada dibaca pada adan yang kedua. As-salatu khayrun minaum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Adan yang kedua inilah yang menunjukkan masuknya waktu solat. Ya, adan yang kedua inilah yang menunjukkan masuknya waktu solat subuh. Adapun adan yang pertama tidak demikian. Ya sehingga orang yang mendengar adhan yang pertama Maka masih boleh dia melakukan Sholat tahajud Demikian pula masih boleh untuk makan Dan juga minum Adapun apabila sudah Dikumandangkan adhan yang kedua Berarti menunjukkan sudah maksudnya waktu sholat Subuh Tidak boleh seseorang yang makan dan, dan juga minum Kalau e, mau puasa Demikian pula apabila dia bertahajud Maka segera menghentikan Tahajudnya sehingga sangat pas sekali ketika adat yang kedua di ucapkan as-salatu khairun minan yaitu sholat subuh ya, sholat yang diperdukkan oleh Allah ini lebih baik daripada daripada tidur Allah Ta'ala Nah, apa hukumnya orang yang membangun ibadah untuk orang-orang musyrikin seperti membangun gereja misalnya atau membangun pura dan semacamnya tidak boleh seorang muslim melakukan yang demikian Allah s.a.w. mengatakan, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْإِخْرِ وَالتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِذْمِ وَالْعُدُونَ Janganlah kalian berta'awan, bekerjasama di atas ya, dosa dan juga permusuhan. Dan kufur dan juga kesidikan adalah dosa. Dan ini adalah dosa yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Tidak boleh kita saling berta'awan dengan orang lain yang untuk membangun ibadah, membangun tempat ibadah yang digunakan di situ ia untuk berbuat syirik dan kufur kepada Allah azza wa jalla nah oh. antaranya adalah ujian kepada Nabi Wasallam dan di dalam kursidah tersebut ada sebuah kalimat atau beberapa kalimat yang perlu kita perhatikan dan perlu kita jadikan catatan kita harus berhati hati dalam mengucapkannya karena maknanya sangat berbahaya di antaranya ada ucapan muallif atau pengarang kursidah ini dia mengatakan Ya akramal khalqi mali man aludhu bi siwak 'inda hulul hadath al-'amali daman waqala inna min junyika dunya wa daraka wa min 'ulumika ilman lawhi wal qalami damatan wa muji nabi sallallahu dengan mengatakan ya akramal khalqi wahai Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya akramal khalq wa hiya makhluk yang paling mulia. Sampai di sini benar. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid wala diada. Dia adalah pembuka seluruh manusia. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan mali man a'udzu bihi siwak. Tidak ada lab yang aku berlindung kepadanya kecuali dirimu. Tidak ada sesuatu yang aku berlindung kepadamu kepadanya kecuali dirimu. Indahunuli al-hadatil aman. Ketika terjadi musibah yang besar, dia mengatakan tidak ada tempat berlindung kecuali siapa? Kecuali Rasulullah SAW. Tentunya ini adalah berlebihan. Yang berhak untuk mendapatkan sifat seperti ini adalah Allah. Ya tidak ada yang bisa menyingkap musibah. menyingkap kesusahan kecuali Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita Yang memberikan sifat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita hormati beliau dan kita yakin bahwa beliau adalah akramul khuluq. Tetapi tidak boleh kita berlebihan sampai mensifati beliau seperti sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menyingkap yang khurubat demikian pula musaib musibah-musibah kecuali Allah Azza wa Jalla. Sehingga adalah bagian dari quru' yang harus kita hindari. Rasulullah SAW alaihi mengatakan, "La tudruni kama 'atrat an-Nasara Ibnu Maryam. Innama ana 'abdan fa qul 'Abdullah wa Rasul." Jahala kalian berlebihan kepadaku di dalam memuji yaitu berlebih-lebih di dalam memuji Rasulullah SAW sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan berlebi ketika memuji Isa bin Maria sehingga mensifati beliau sebagai anak Allah, maksudnya adalah baik, yaitu ingin memuji siapa? Nabi Isa AS, beliau berpesan La tutruni kama atracin Nasrara Ibn Maria janganlah kalian memuji aku secara berlebihan, berlebi sebagaimana orang-orang Nasrani berlebreb kepada Nabi Isa alaihi Kemudian beliau mengatakan yaitu muallif di dalam puisi ini wa inna min judikan dunya wa sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan juga zarahnya, zarahnya Norrah adalah maksudnya adalah uh, akhirat. Di antara kedermawanan Rasulullah katanya adalah dunia dan seisinya ini demikian pula akhirat. Padahal kita tahu biasanya dunia dan akhirat adalah milik Allah. Ini adalah kedermaulan Allah Azza Wajalla, bukan kedermaulan Rasulullah SAW. Allah mengatakan, "Wainna lana lalakhiratan walaula" jasubk sesungguhnya milik kami lah akhirat dan juga dunia. Jadi nah, sudah kita sebutkan, "Lahu mulukus sama watin walar". Ya Allah mengatakan dialah yang memiliki kerajaan langit dan juga bumi wa inna lana lal sesungguhnya bagi bagi kami milik kami akhirat dan juga dunia, dunia apabila kita mengatakan wa inna min judika dunya berarti kita telah mensifati Rasulullah SAW dengan sifat siapa dengan sifat Allah dan Allah mengatakan fala taj'alulillahi angadan wa antum ta'lamun ta Janganlah kalau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian tahu dan kita tadi membaca firman Allah wa lam yakun lawu kufuan ahad harta alamulahusamia adakah yang serupa dengan Allah? Ya, oleh karena itu yang seperti ini harus kita hindari. Kemudian dia mengatakan, ya, tahu wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Jadi termasuk di antara ilmu ya Rasulullah adalah ilmu yang ada di dalam lawqul maqfooq dan juga ilmu qalam. Dan ini meyakini bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang tulis semuanya di dalam Loahil Mahfudh, termasuk di antaranya yang seseorang masuk surga atau masuk neraka, yang termasuk ilmu baik yang akan datang, yang telah lalu, dan semuanya yang ada di dalam Loahil Mahfudh, karena tertulis di dalam Loahil Mahfudh segala sesuatu sampai hari kiamat, termasuk yang seseorang masuk ke dalam neraka atau dalam surga, si masuk neraka atau masuk ke dalam surga dia memuji Nabi SAW dan mengatakan bahwasanya di antara ilmu Nabi adalah apa yang ada di dalam lauhil mahfur padahal Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an kul la aqulu lakum 'indi khaza'inullah Wala alamul a'lamu ghaib katakanlah kepada mereka bahwasanya aku tidak mengetahui ilmu yang ghaib Nabi SAW tidak mengetahui ilmu yang ghaib kecuali apa, bila Allah beritahu ilmu ghaib tersebut Ya aliman ghaib fala yuhdiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah SWT wa ta'ala yang mengetahui ilmu yang gaib dan Allah tidak memberitahu ilmu gaib tersebut kepada seorang pun illa ma yanqulhu Kecuali orang yang Allah ridai dari kalangan para rasul. Jadi menunjukkan maknanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui seluruh apa yang ada di dalam lauhul mahfuz. Ilmu ghaib yang Allah beritahukan kepada beliau maka beliau tahu. Seperti kabar-kabar, ya kisah-kisah umat yang terdahulu, sebagian Allah kabarkan kepada beliau. Tandaka-tanda hari kiamat sebagian dikabarkan kepada beliau, tetapi tidak semua apa yang ada di dalam rahafah itu ya Allah Subhanahu wa beritahukan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan, ya hati-hati dengan uzur-uzur seperti ini. Wallahu taala alaihi wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.